От, товариші, оце вам і зразок американських подарунків <хи> прийшов до нас. І він показав пальцем на Степана Петровича. Ось цей деверсант і ворог народу, тільки що робив хлопцям американську пропаганду на березі ставка. Казав, знаєте, що прийде нова війна і дасть нам нового Гітлера. Це ж неправда, правда, голосно сказав Степан Петрович. Я нічого такого не говорив. Не говорив? То значить люди брешуть. Так от ми побачимо, хто бреше. Прохи ми. Раптом повернувся він до смуглявого парубка, що тільки шепотівся з ним – «Що казав цей чоловік людям на березі ставка?» «То що ж», – з викликом змахнув гору головою трохи. «Казав, що весь народ наш жде американців, і що всі готувались повставати проти совєтської власті». Та це ж неправда, з усміхом, але трошки вже занепокоєний промовив Максим Ковтун. «Даниле...» Замість відповіді йому гукнув юрбу Трохим. Правду я кажу, чи неправду? Степан Петрович хутко озирнувся. Данило, той дядько, що зітхав за американцями, вистромив голову із натовпу і голосно, злякано, поспішно гукнув Правда! Істина правда. А що ще казав? спитав голова Радгоспу. А ще казав гад що наше радгоспне начальство стерви, злодії, гнобителі, щоб ми його не слухали. Тут вистрибнув навпере новий голос. Щоб ми бунтувались! Степан Петрович не встиг повернути голови на цей голос, як з'юрбито тут-то там почали навипередки вилітати вигуки. Казав, щоб ми міліцію різали. Щоб палили радгоспні та колгоспні інбарі. Нарешті голова радгоспу Цілком уже переконаний, звернувся до натовпу. «Так ви чули, товариші? Отже, хто бреше? Наші товариші чи цей приблуда?» Зюрбив вибухом, як на команду розляглись крики. «Приблуда! Диверсант! Шпигун! Бити його! На розстріл!» Голова надгоспу простяг руку до розпалених і роззявлених очей. «Тихо, тихо, хлопці, ми зробимо по закону!» «Ви будете свідками і підпишете протокол трохи мене?» Степан Петрович, уже зовсім серйозний, ступив один крок наперед і підняв голос. «Чекайте, товаришу головою. «Дозвольте же мені сказати, як було. Це ж...» Але товариш голова повернувся до смаглявого парубка, що підбіг до нього і величним жестом руки показав на Максима Ковтуна. Завести його в льох!» І зараз же покликати начальника міліції. Трохим кивнув головою комусь поза себе, зійшов східцями до Степана і крикнув до НАТО. «Роступіться, дорога арештованому!» І тоді грізно до Степана Петровича. «Марш за мною! Батько, сохраняй тил!» Петько, ще молодий хлопець, став позад Іваненка і, штовхнувши його в спину, наказав «Марш!» Степан Петрович замовк. І все, тримаючи в одній руці порожній а в другий схоплений з-під ніг свій клунок, пішов за спиною Трохима. Через якісь двері у фундаменті будинку його завели спочатку у вузький коридор, а з нього в один із переділів великого льоху. Тут, у цьому переділі, було вгорі закратоване віконце і глухі мокрі від двох кості стіни. На земляній долівці валялись черепки шматки битих пляшок і в кутку – Купка гнилого сіна чи бур'яну, ніяких меблів, навіть тюраних стільців чи тепчанів. Унизу на стінах видно було дірки, очевидно, ходи нори пацюків. Хлопця, обшукавши якнайпильніший, з великим смаком арештованого, відібравши його гаманець, ножик, олівець, цигарки, сірники, вийшли, замкнули двері, і хтось з них, що подивився у чотирикутну дірку у них, у вовчок... Клунок Ковтуна вони теж взяли з собою. Зоставшись сам, Степан Петрович підійшов до заготованого віконця і глянув угору. Було видно вершечки дарев саду і клапоть рум'яного неба.